Він видавався настільки складним, що творці його вважали за необхідне зробити на футлярі напис без паніки. Саме такий вигляд мала найвидатніша книжка, що будь-коли побачила світ у видавничому об'єднанні Малої Ведмедиці «Путівник по галактиці для космотуристів. Видавці вирішили надати своїй книжці такої незвичної форми на субмазонних мікропроцесорах, піклуючись аж за все про своїх читачів. Бо ж якби її видали у традиційному вигляді, космотуристам довелося б тягати за собою кілька напхом напханих вагонів. В надах сумки лежало кілька кулькових ручок, записник і рушник фірми Маркс і Спенсер. Ось що написано в путівнику «По галактиці для космотуристів з приводу рушників». Рушник, мовиться, там предмет першої необхідності для космотуристів. Його практична цінність безмежна. У нього можна загорнутись для утеплення у випадку затримки на холодних місцях Бетти Джаглана. Можна підстелити під себе на дивовижних мармурових пляжах Сан-Трагінуса, 6, вдихаючи морське повітря. Під ним можна сховатись від згубного світла червоних зірок в пустелях Какрафуна. Рушник можна пристосувати замість вітрила при сплаві по неквапливій рідці МОЗ. Мокрий він перетворюється на грізну зброю в рукопашному поєдинку. Ним можна обв'язати голову для запобігання отруйному подиху і вбивчому погляду краальської хіжої блатерної брощиці. Використовуйте рушник для привертання уваги в екстремальних ситуаціях, Якщо після всього цього рушник ще збереже чистоту, ним можна витертись. Рушник – потенційний носій психологічної цінності. Так, наприклад, якщо стрег дізнається, що космотурист має при собі рушник, він автоматично подумає, що той також має зблющітку, фланелеву серветку для обличчя мило – із десяток бісквітів, фляжку, компас, карту, нитки, засоби від комарів, дощовик, скафандр і так далі і тому подібне. Примітка. Стрех не космотурист. Більше того, в цьому випадку Стрех люб'язно запропонує космотуристу будь-яку із вищезгаданих, а також дюжину інших необхідних речей, які космотурист міг, Чисто випадково загубити. Стрех подумає, що той, хто пізнає все, вздовж і поперек, підкорює його у безперервній боротьбі зі стихією, яка зрештою призводить до перемоги розуму, перебудовує його і в той же час носить із собою рушник. Безсумнівно, це та людина, з якою варто рахуватись. У сленгу космотуристів є навіть вираз у якому відбулось значення рушника. Гей, ти сасаєш цього гупі Форда-префекта, цей фрут знає, де його рушник. Примітки. Сасати, знати, боятись, бути знайомим, переспати, гупі компанійський хлопець, фрут – надзвичайний компанійський хлопець. Зручно вмостившись на рушнику, у надрах Фордової сумки інфра-дельтехвильовий датчик заблибав на стервенішень. На висоті кількохмиль над землею, величезні жовті щось, завочкило розгортання бойових порядків. Черговий біля телескопа Джодрел Бенк вирішив випити чашечку чаю. «Ти маєш з собою рушник?» – раптом запитав Форд у Артура. Артур – змагаючись із третім кухнем, звів очі. «Що-що?» «А, ні-ні, навіщо ні, він мені потрібен?» Він уже перестав дивуватись. «Допивай, допивай». Форд роздратовано клацнув язиком. Цей час далекий глухий гуркіт перекрив усі шуми, прощіптувані від відвідувачів бару, рев музичного автомата і навіть безперервне гикання їхнього сусіда біля стойки, якому Форд все ж таки поставив віскі. Що це таке? Артур підхопився на ноги, захлинаючись пивом. Не хвилюйся, відповів Форд. Це ще не вони. Слава Богу, сказав Артур. Шуче за все це лише зносять твій будинок, додав Форд, допиваючи третій кухи. Що?